Їм уже однаково і хтось з дерзних одяг. Тут Добриня помітив, як легкий дрож проходить по голих тілах людей, яких він прийняв першу мить за мерців. Йому стало ще моторишніше, і він, мимоволі, пригорнув до себе Янку. Починалося зовсім нове життя. Що несе вона їм? Невже отаку страшну холодну смерть? О, Боже! Розділ дев'ятий. Неволя. Добриня випростався, витерш корубкою долонею спітніле чоло, оперся на держак Кайла і з висоти вапнякової скелі, де разом з іншими невільниками ламав камінь, глянув на довколишній степ, що буйно зазеленів зацвів весняним різнотрав'ям. Загомонів тисячоголосим хором дрібної звірини, птаства та комашній до доколі гасають табуни лошаків-однолітків, що вилискують проти сонця гладенькою шкірою, під якою вже наголювався молодих жирок. Ближче понад озерами в ізмарагдивих лугах паслися поважні кобилиці, а біля них вихвицували стрункими ніжками ніжно-оксамитові лошати, а ззаду по горою, пишно за свій терном, дикосливом та шипшиною, Кострубато обрідний гай. Чужа земля, але гей, яка гарна весною. Чуєш, як визвонюють у голубому небі На срібних струнах невидимі жайворонки. Як весело весвистують, Стоячи над своїми норами байбаки. Як закохано ячать На спокійних плесах озер білокрилі лебеді. Весняна воля і краса, яка розкіш. Рай та й годі. Сонце спускається десь у долині За широко, як море, ріку і тиль. Над гамірливим батусараєм, Що з ранньої весни почав швидко будуватися, Поплули сизі димки І звідти дихнуло Дражливо-ласкітним запахом біжбармаку. Добринь схітнувся. Краса зникла, потняняла. Боже, як раптом захотілося їсти! Голод, мов хижий звір, Роздернутри ще холодною гаденою засмоктав під грудьми. Навіть ненависна канга, яку зняли, як тільки невільників погнали на роботу, не так дошкуляла, як дошкуляє голод. Він пригадав перші зимої місяців неволі. Тоді було зовсім погано, просто жахливо. На день давали ложку просяної каші та обгризеного кінського маслака. Люди пухли і вмирали від голоду, Деякі вкорочували собі віку. Навісні стало легше. Частіше почали перепадати монгольські об'їдки, залишки овечого сиру, не до кінця обгризані кістки, недопитий кумис та айран. А головне, багато хто з невільників, а особливо ті, хто працював у беїв, Аянів та простих аратів, мали більше волі, проникали в степ, ловили там всіляку дрібну живність, Коврашків, сусликів, полівих мишей, черепах, видирали з гнізд пташині яйця. Все йшло в їжу, все, що бігає, повзе, плаває чи літає, все, що можна було знайти чи спіймати. М'ясо на їжу, шкірки на одяг та взуття. З них шили штани, сорочки, шапки, рукавиці, навіть кожухи. Янка дещо заробляла на цьому. Ніхто поки що не підозрював, що вона дівчина. А хто своїх знав, той мовчав. Вона працювала в Кархані, тобто майстерні. Там їй було легше, ніж тим, хто ламав камінь чи будував з нього будівлі. Там їй за пошиту чи полагоджену сорочку невільникам платили м'ясом байбака чи гусячими або лебединими яйцями. Цієї їжі вона ділилася з Добриною та братом, але цих заробітків було не густо, і вони часто голодували. Янка Одна згадка про неї змусила добриню здригнутися. Серце стиснулося від болю та жалю. Йому сильному, витривалому, бувалому бувальцях, звиклому до всього важко. А як же їй, молодесенькій слабоцилі дівчині? Як їй тендітній бояришні, що звикла до розкошів, до затишних, теплих боярських хоромів, ситої їжі та материнської і батьківської ласки? Як їй переносити? татарську неволю, з якої вирватися ніякої надії. Що її жде далі? Довічне нидіння у напівтемному холодному хизарі? Чи якщо виявиться, що вона дівчина у юрті Кочовика, де стане рабиною наложницею? З цих гірких думок його вивів дошкульно-пекучий удар нагайкою, що нежданно-негадано впав на голову. Одночасно ззаду пролунав гнівний голос. Оце ти так працюєш, клятий боголе, я давно слідкую за тобою. Уже сонце спустилося на ширину свого круга, а ти все стоїш та стоїш. Я провчу тебе, тварюко. Другий удар прийшовся по плечах. Добре, не обернувся. Перед ним стояв сам сутник Жадігер. Старший наглядач над усіма рабами, що будували місто. Він не кожного дня навідувався до коменоломній. Але кожні відвідини закінчувалися для багатьох батогами. Видно було, що Добриню обдертого, зарослого, схудлого, він не впізнав. Гнів спотворив його обличчя, вузькі очі полегкотіли чорним вогнем, засмаглий лоб збрижився повздовжніми зморшками, а великий рот ошкірився недоброю усмішкою. Він знову підняв на гая. Добриня не відхилився, не втік. Лише міцніше затиснув у руці Кайло та весь напружився так, що було чути, як скрипнули його зуби, а на лобі та на шиї батогами здулися жили. Коли б його потім запитали, чи кинувся б він з Кайлом на свого кривдника, він не зумів би відповісти. У такому й чоловіком керує не розум, а якесь підсвідоме, глибинне, може навіть, тваринне почуття самозахисту коли всяка з його боку дія непередбачена, невгадана. Отож в ту миті Добриня був внутрішньо готовий на непоправне. Та непоправного не трапилося, бо несподівано між ним і Жадігером